לא הוריש את הכנעני היושב בגאזר, וישב הכנעני בקרבו בגאזר. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלול, וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס. אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון ואת אכלב ואת אכזיב ואת חלבה